А ми оце з Христиною заскочили на хвилинку, щоб провідати Сергія. Як він? Зараз спіть. Все буде гаразд, не турбуйтеся. Спить. Шкода. В обід він трохи поїв, а тепер спить. Це якраз добре. Я з ним сьогодні розмовляв. А можна я тут зачекаю, поки він прокинеться? Попросила Христина. Маринич, Зіркнув скосене її обличчя, яке тільки зараз трохи пороживіло. «Справді, дозвольте, Євгене Арсеновичу, здається, – попросив її Маринич, – це Христина, наречена Сергія, дуже хороша дівчина. Вона зашарілася, не стільки від збентеження, як від того, що Маринич назвав її нареченою Кучерявого. «Ну, коли така справа...» «То зробимо виняток?» – погодився Прик. «Ходімо до мене, в ординаторську». «А ви?» – це вже до Маринича. «Я поїду», – відповів Маринич. «Справи. Звідки тут у вас можна подзвонити?» «А он на тумбоці зелений апарат міський». Маринич викликав машину і вийшов на вулицю. «Пальчики співпали». Таким вигуком зустрів Маринича Михайло Йосипович. Меляновський залишив відбитки на склянці в кухні зубного техніка. Видно, від страху в нього в горлі пересохло, пити захотілося. А Дворинков наслідив на телефонному апараті Куравльова. А це надійшла шифрограма з колонії. Дворинков тоді справді писався гаркавим. Аферист і домушник вдруге сидів – а про Маліновського ніде нічого нема, можливо, неофіт. Грек міцно потирав долоні, це в нього ознака доброго настрою. Хто з ними зараз працює? Володимир Андрійович допитав Дворенкова, зараз розмовляє з працівницями готелю. А Капелюшний провів очну ставку Дворенкова з Марушком. Котра, як я й думав, нічого не дала. Кожний співає своєї. Так, нічого не дала, кажете. Їм ще про пальчики не говорили, не встигли. А я хочу зараз під'їхати з ними в одне місце. Цікаво, що з того вийде. З дворинковим і Марушком? Ні, з дворинковим і Меляновським. Шурикен уже приїхав, чекає на тебе. «Володар, працює в мене в кабінеті?» «Так. Тоді викликайте сюди Шурюкяна, Дончика і, мабуть, Носинка, і ще двох міляціонерів візьмемо з собою». Гамлет Шурюкян, демонструючи міцні рівні зуби, весело закивав головою. «Який молодець той ваш приятель Короб!» Муквально розумієте, за якихось п'ять хвилин знайшов той номер газети і показав, з якого місця вирвано. «Газета за 3 липня?» «Ого, він уже вам дзвонив?» «Ні, телепатія гамлети, телепатія!» – підморгнув Маринич. Коли всі викликані з'явилися, Маринич коротко проінструктував їх і скомандував. «Покійних, через п'ять хвилин всім бути в машинах. А ви, Аркадій?» Залиштесь на хвилинку. Він набрав номер Соломатина, коротко з ним перемовився, потім поклав трубку, швидко написав щось на звороті вирваного з настільного календаря листка і подав його дончику. «Ідіть зараз до себе, сідайте, і дзвоніть цьому товаришеві. Тільки саме цьому. Нікого іншого, хто візьме трубку, ні про що не розпитуйте». Представтеся, ким хочете, братом, сватом, шкільним товаришем Кучерявого. Щойно мовляв, приїхали до Клепарівська, а в управлінні довідались про нещастя Сергієм. Там же вам сказали, що він лежить у них і що саме цей товариш може дати вам точну довідку. І ви хочете якнайдокладніше дізнатися про стан Сергія. Зрозуміли, все запишіть і плівку відразу ж відвезіть Полоцькому». Розшукайте його обов'язково, щоб не пізніше, як завтра вранці, у мене були результати. Ясно, Анатолій Івановичу, все буде зроблено, як пише книжка, та вказує начальник Нуну. -ну. У машині їхали мовчки. Мариничу дзеркало спостерігав за Дворянковим, котрий сидів позаду, між старшиною носенком та міліціонером.